Llegó el verano y tú ya no estás conmigo. Y es que el verano no tiene todo. Tiene piscina, tiene playeta, molt bé, doncs senyores, senyors, andreuencs, andreuenques... Comencem una nova edició d'aquest programa del Tot un Poble, el Tot un Poble Reformat... Per, per dir d'alguna manera, Tot un Poble a l'estiu... i avui doncs, tenim algunes coses preparades ja per tots vosaltres... perquè a aquesta hora doncs, ens acompanyeu a través de la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Parlarem d'algunes informacions que ens han arribat a la nostra redacció... També intentarem parlar amb, amb l'Associació de Veïns del Baró, amb la de Veïns d'Arri de, del Bon Pastor. Després també tindrem el nostre habitual horoscop, passarem a, a repassar doncs el temps que ens depara per les properes hores, també escoltarem alguna recepta de cuina i si tot iom tot això ens dona temps, doncs encara tindrem eh, alguns minuts per poder us oferir doncs una Recomanació literària. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui i hem de dir que avui doncs, estem pràcticament solets. Bé, pràcticament, bé sol, sol, sol, sols del tot tampoc, perquè aquí amb nosaltres tenim el Guillem Garcia que sense ell evidentment no podríem fer aquest programa i que ens farà avui de tècnic i de locutor a la vegada. O sigui que més mèrit ja no se'n pot emportar. Molt bé, doncs això, avui de tot. I ara doncs el, que, el que fem per començar és escoltar la música d'una banda que l'any 2002 es feia dir Fórmula Abierta. Ells van sortir d'Operación bueno, Triunfo, però ens van sorprendre amb aquest tema. Te quiero más. Molt bé, doncs d'aquesta manera així animada i amb moltes ganes d'estar de, doncs, amb vosaltres El que fem ara mateix és precisament oferir-vos la possibilitat de conèixer què és el que us deparen els astres Ara escoltem el nostre horòscop i a veure què, què us diuen Vinga Hola amics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 Gran. Es sentirà tranquil i feliç. Serà prudent en general i en especial amb les finances. Si comença algun negoci amb bon peu, tindrà èxit. Per la gent gran, és un període especialment bo. Lleó.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 Escorpí Es sentirà tant física com psicològicament bé Si emprèn algun projecte nou, tindrà èxit Ja que és bon moment per solucionar coses Du a terme tràmits Deixis portar per la intuïció Aprofiti aquest període per fer millores a casa seva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 eixos Els excessos sexuals no li satisfaran, sinó que tendiran al desequilibri, tornant-lo gelós i a provocar insatisfacció i inseguritat. No és bon moment per les finances. Mm -hmm. Dos amics, això és tot. La propera setmana es tornem a retrobar aquí, en aquest mateix punt del dial. Fins aleshores que passeu un bon dia i una bona setmana. A reveure. Ok, ok, ok. Vamos todo el mundo a la pista. Todos los chicos y chicas. ¿Estáis preparados? ¡Vamos! Que real Y tu mirada me da emoción Cuando paseas por la playa Me gustaría besarte, mi amor Uuuh. Hey, baby Hey, baby Doncs d'aquesta manera nosaltres tornem d'escoltar els horòscops i anem a repassar una mica quines són les principals notícies arribades a la nostra redacció i comencem parlant de l'I·lustre, de l'alcalde Trias, que es compromet a redactar un nou pla per la Trinitat Vella. Què ha passat? Doncs que la Trinitat Vella és una prioritat per nosaltres. Buscarem el consens per elaborar un nou pla integral. <coughs> Amb aquest tuit tancava ahir dimecres l'alcalde Xavier Trias al debat obert fa poques setmanes a l'evidenciar que el pla integral per a aquest barri de Sant Andreu elaborat pel nou equip de govern plagiava el pla del barri del Camp Clar de Tarragona. En el ple municipal d'ahir, dimecres, l'alcalde s'ha compromès a redactar un nou pla i ha demanat disculpes. El ple del districte de Sant Andreu ja va aprovar fa uns dies una proposició presentada pel PSC perquè el governès municipal de Ciu elaborés un nou pla integral per al barri de la Trinitat Vella, la iniciativa va prosperar amb els vots de PSC, Iniciativa, Esquerra i el PP, l'obstenció de UPB i el vot control de Ciu, i es va tractar en el mateix ple en què el govern del districte, que encatsala el regidor Raimond Blasi, va presentar el projecte Ara Descartat. Molt bé, doncs encara tenim més informació a oferir-vos. Parlem d'una exposició, una exposició del projecte de reurbanització de la plaça de la Mainada al barri de Navas. El projecte està instal·lat al casal de Gent Grandenaves, al carrer Sant Antoni Maria Claret-Xanfrà, amb carrer Trinxent, i el podreu veure fins al dia dilluns 10 de setembre. Les persones que estiguin interessades en participar i fer arribar els seus suggeriments a la proposta els poden lliurar al tècnic de Barris de Naves, Germán Alonso, tot escrivint a l'adreça electrònica galonso.bcn.cat. Exacte. G hey, Alonso, tot junt, I continuem explicant d'altres notícies que tenim, com per exemple el fet que ja han començat les obres de la nova OAC de Sant Andreu. Què és això de la OAC? Doncs ara us ho, us ho expliquem. El districte de Sant Andreu ha iniciat les obres d'adequació de l'espai de l'antiga fàbrica Can Fabra, que acollirà la nova oficina d'atenció al ciutadà un nou equipament que se situarà als baixos del carrer de Sant Adrià 11-21. Aquest servei disposarà de 258,5 metres quadrats i té com a objectiu millorar les condicions per atendre els ciutadans, així com l'entorn laboral dels professionals que treballen en, a... en aquest equipament. equipament. L'oficina tindrà capacitat per acollir tres persones, una més que des de la seva actual ubicació a la seu del districte de Sant Andreu, la plaça Orfila, i guanyarà en comoditat. La previsió és es que es pugui obrir al novembre. Doncs, com ja veieu, us estem oferint coses per avançar, és a dir, que hi ha coses que us estem comentant que possiblement es posaran en marxa en els propers mesos ja quan tornem de vacances. És el cas de la nova xarxa d'autobús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 Doncs el districte de Sant Andreu, el canvi més substantiu serà la creació dins de les, primeres, dins de les 5 primeres línies d'una que cobriria l'eix ronda del mig, és a dir, l'itinerari seria de zona universitària a Febre i Puig, els vehicles serien articulats i la longitud a recórrer, és a dir, de i de tornada, seria 19,3 km. Aquesta línia substituirà l'actual línia número 74, zona universitària i febre i puig. Com a trets diferencials, circularà pel tronc central de la diagonal en sentit Besòs, on farà servir les mateixes parades del tram baix i tindrà un gir exclusiu a l'esquerra a la plaça Maria Cristina, a més de parar a la ronda del Guinardó a prop del nou hospital de Sant Pau, un dels centres sanitaris de referència del districte de Sant Andreu. Doncs això significarà treballs d'adequació en forma de girs exclusius,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 Més comoditat, s'augmenta la freqüència de 12,3 minuts de mitjana, a entre 5 i 8 minuts. Més claredat i facilitat d'ús, 28 noves línies amb més capacitat i itineraris, itineraris més eficients per afrontar la demanda. Més modernitat, una xarxa intel·ligent del segle XXI, prioritat sem semafòrica per al bus, giro exclusiu i parades dobles en punts estratègics.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 Molt bé, doncs ja sabeu algunes de les notícies que fan referència al dia d'avui i que doncs, en els propers mesos es posaran en marxa. Ara el que fem és escoltar una mica de música i després ja anem directament a conèixer quin és el temps per als propers, per les properes hores. Escolteu música. Viva, viva l'amor, siente Doncs era l'estiu del 2002 quan sonava la música d'aquesta noia, ella es fa dir Luna, i aquest tema Viva l'amor. L'escoltem. Oh, oh, oh, oh, la Molt bé, doncs Bajo el mar sobre eh la luna, doncs tot això ho sabrem d'aquí uns moments a veure quin és el temps que ens depara per les properes hores Jornada de sol i d'altes temperatures, avui tocaran sostre amb valors que podran superar fins i tot els 30 graus a Barcelona amb humitat i amb una marcada sensació de d'aixafogor. Podran circular alguns núvols, però seran tot plegat per fer bonic alçà i poqueta cosa més. Tot i que aquesta propera nit i matinada els núvols sí que estones podran ser una miqueta més abundants i no es descarta fins i tot la possibilitat d'alguna petita gota, o d'algun plogim poc important. Bàsicament aquesta propera nit i matinada, de moment tot el que queda de dia, amb moltes estones de sol i amb temperatures altes i amb molta aixafogor. Aquestes temperatures altes i aquest deixafogó ens acompanyaran tot el que queda de setmana. Si ve al cap de setmana, les temperatures no seran tan elevades com les que tindrem avui o demà. Això sí, el sol ens acompanyarà tot dissabte i també di Molt bé, doncs continuem amb aquest programa Estigüent que us l'estem oferint aquest mes i ara doncs, toca posar-nos en contacte amb els veïns, en concret parlem amb l'associació de veïns del barri del Bon Pastor i amb, jo, i amb José María Fando, molt bon dia. Bon dia. Doncs ahir va haver un consell extraordinari de, de barri aquí a la, al centre cívic. Sí. Què és el més important que podríem dir que, que es va dir? Bé, bueno, el consell extraordinari era per parlar del, del pla d'actuació del districte en aquells tres anys que ve que, que queden de mandat no? i uh -huh. el conseller ens havia passat un document del PAD del, del, del pla d'actuació uh -huh. i ell ho està explicant a línies generals una mica el, el que tu, el, les línies del PAD del, del districte de Sant Andreu i després doncs van parlar tota la, la, els veïns del barri l'associació de veïns uh -huh. fent-li preguntes i Sí, perquè sí. hi ha temes que són molt interessants de, de, de poder tocar. Sí, sí, clar, el, el pla d'actuació toca moltes tecles, no? Per exemple, uh -huh. nosaltres, uh, l'associació de veïns i les entitats del barri, com eh, el Banc del Temps, el Centre Cultural Andalús, la parròquia, les ampes de les do, del Bernat Boily de l'escola parroquial, sí. l'associació de comerciants, la del mercat, les pompes de ball, l'agrupació esportiva la penya barcelonista, la comissió de festes i 150 veïns més, li havien fet arribar unes propostes al districte, uh -huh. unes, unes propostes molt concretes pel que l'afegeix al PAD, i llavors allí una sí. mica van contrastar les propostes que li feien des del barri les entitats i la l'associació de veïns i veïns uh -huh. i el que havia anat recollint el districte al, al, al pla d'anar confrontant una mica... Les, les actuacions i les, les propostes d'uns i d'uns altres. Clar, perquè ens trobem en un moment en què ja, ja hem passat eh, bona part del que era el pla de barris. No? Sí, el, el pla que va presentar el districte és un embolic. Eh? La gent del baró de Víber també s'hi va dir quan van fer el consell al, al baró de Víber. Uh -huh. eh, el districte no va separar eh, les actuacions barri per barri. Són actuacions genèriques on Eh, tots els barris estem barrejats i a més a més eh, una altra cosa que va fer que no es va agradar ni als de Barón de Vivre ni a nosaltres tampoc és que barregeix dins del, del PAD tot el que eren les actuacions del, del pla de barris perquè uh -huh. clar, les actuacions del pla de barris és un, una de més uh -huh. és una llei que es va fer per amb unes actuacions eh, afegides al que s'havia de fer normalment a, a qualsevol barri perquè el barri se posés a l'altura dels altres, una mica uh -huh. com el que, li, el que li va passar a la Trinitat Vella, que, sí. que vosaltres també vau tenir un pla de barris. Vull dir sí. uh -huh. era, és això, barrejar-les totes una mica un engany, perquè um, el pla de barris és una cosa i el pad és un altra. Sí. <ríe> I nosaltres sí. quan li van enviar les propostes ja li deixàvem ben clar que una uh -huh. cosa eren totes les actuacions que s'havien fet del pla de barris, i una altra cosa eren les del PAD que ens tocava, com a qualsevol altre barri del districte, aquestes quatre anys, que bueno, ara ja només en queden tres. Uh -huh. I, bueno, està una mica en, des en desacord de la manera de presentar-ho, perquè, eh, clar, eh, el que fa és una mica eh, portar l'engany, no? portar uh -huh. l'engany i a la confusió de la gent. Això no... Uh -huh. És clar, diferent uh -huh. una cosa de l'altra. Uh -huh. Sí, perquè jo el que tinc en és que a través d'aquest pla de barris el que volien era desenvolupar millores urbanístiques però clar, s'han deixat eh, el que és la millora de la convivència els problemes socials una mica no? No, no, és el contrari el contrari? Tot, sí, tot el que és el, el, el tema social ja fa anys que des de, del 2009 que es va aprovar és uh -huh. el que es va començar a desenvolupar abans tot el tema social uh -huh. I, i va tirant, bueno, amb les nostres discrepàncies de vegades, però força bé. Nosaltres estem contents de, de, de com va cap endavant. Uh, ja dic que les nostres discrepàncies i les nostres... <ríe> però, bueno, això és una cosa normal que de qualsevol actuació que els veïns pensin una cosa i l'Ajuntament pensi una altra. que, és, que és sí. Un ja les dona perfectes i, bueno, pues, ahí, ahí estamos. Però el que, no, el que el problema que hi havia en les, les actuacions urbanístiques, perquè la Generalitat a primers l'any va dir que, uh -huh. que no pagaria la meitat que li corresponia, llavors l'Ajuntament el que ha fet aquest any és parar totes les actuacions urbanístiques del pla de barri la uh -huh. millora del centre cívic l'ha deixat per l'any i el, el carrer o també l'ha deixat per l'any vinent i això va dir ell, uh -huh. el districte va dir que ho faria aquest any, vull dir, han anat aplaçant i re, enrederint Espero, penso que, uh -huh. esperant que l'any que ve la Generalitat posi els diners l'altra mitja part que li que li pertoca. Uh -huh. Però bé, en quan al pla de barris també li van dir ahir el regidor que a l'hora de copiar les actuacions que havia de fer es va deixar tres actuacions importants per a nosaltres, que són du dues places interiors de veïns, uh -huh. al final del carrer Estadella, una cada banda, de l'esquerra i a la dreta, al, diguem, al final del carrer Estadella enganxat al riu, sí. aquestes dues places, i el carrer Cresques, que és un altre carrer que no contempla. En total uh -huh. són uns 800.000 euros que estaven pressupostats i que al no contemplar la, aquestes tres actuacions, doncs no acabem d'entendre que passarà amb aquests 800.000 euros. Uh -huh. I, <coughs> sí. I, clar, el, com la Generalitat tenia dificultats per, va dir que tindria dificultats per, per fer aquest, a, a, a posar els diners per l'organització d'aquests carrers, el va deixar la porta oberta perquè els ajuntaments demanessin una pròrroga i li van dir al, al districte si l'Ajuntament de Barcelona ja havia demanat una pròrroga perquè l'anterior consell ens va dir que, que no, que no ho havia demanat. Uh -huh. Li van tornar a preguntar i no va contestar, el senyor Blasi no va contestar si l'Ajuntament eh, havia demanat pròrroga, perquè el, el, el, cosa que uh -huh. es fa pensar que no, no encara no ha demanat pròrroga i fa patir perquè aquestes tres actuacions poden quedar sense fer. Clar, si no demanes pròrroga i no t'arriben els diners i caduca el temps, uh -huh. pues, adios muy buenos, que sí, diuen. La veritat és que... Perquè ara el que s'està fent és el clavegaram del carrer Potosí. Sí, això era una cosa també de la llei de barris. Uh, S'havia d'haver començat el juliol de l'any passat uh -huh. perquè, bé, quan, o sigui, quan van tirar les illes de les cases de la segona fase, el patronat va començar precisament per les illes que... En eh, l'ajuntament l'empresa Bagursa, li va dir que, que, que tirés abans per poder fer-la acabar la urbanització, perquè ja havia fet uh -huh. una part, però com estaven les illes aquestes no, no podia acabar-ho uh -huh. i Sí que ho va fer el patronat va enderrocar les illes aquestes les primeres al mes de juliol uh -huh. i no es va fer no els va fer I nosaltres al setembre quan vam tenir la reunió amb el, amb el regidor amb el senyor Blaci li vam discoltir que eh, Gurça els'ha trobat, ens ha dit que que llavors no li han donat ordre perquè comenci a treballar. Diu, ah, jo ho preguntaré. Però em preguntaré doncs, fins a ara, mes de juliol, l'han entregat un any. Entre que pregunten ja aprovant pressupost, i... uh -huh. un any. I allà els veïns se li retraien de que han estat aguantant un any de, de la gent d'un edifici que tenia sortida del pàrquing. No, era un embolic sortida d'aquell pàrquing perquè estava tot aixecat. Els veïns de davant tenen pols per uh -huh. un... Bueno, bueno està tot fet que no, no hi havia necessitat d'aguantar un any sense fer res, vaja. Uh -huh. I ara també s'està fent la urbanització del carrer Mollerussa? Ah, és aquesta, aquesta. El, és, uh -huh. Són dos trossets, dues filles sí. de, de cases que s'havien d'enderrocar, que les van enderrocar l'any passat a finals de juny, a primers de juliol, s'havia de fer llavors, però l'Ajuntament no, no va donar l'ordre de fer-ho i uh -huh. bueno, es va anar enraderin enraderin fins ara. I en quan al PAT, nosaltres l'havíem presentat al PAT, independentment sí. del tot el que era la, la, la llei de barris, temes de mobilitat, d'educació, bueno, diferents temes, no? I, per exemple, nosaltres ayer ja li deia que el, el PAT que va presentar l'Ajuntament de temes de mobilitat i transport només posa en una cosa molt general a tot el districte que és el, el tema del carril bicis, que a nosaltres ens uh -huh. sembla bé que, que posin carrils bicis, però... A, el els que li havíem demanat era que l'autobús es porti fins a l'ambulatori la, de concessió arenal on tenim els no. especialistes i tenim mm. el servei de les proves diagnòstiques i tenim sobretot la rehabilitació uh -huh. i que això ja fatem temps que ho demanem, que ho havíem inclòs al PAD i que ells no ho tenien en compte ni tampoc la connexió amb les casernes que fan el sanitari aquest nou i que tindrem el servei d'urgències. Uh -huh. i tampoc ho teníem previst. També li havíem dit que havia de tenir en compte l'augment de freqüència de pas dels autobusos que lliguen les tres parts d'autobús del sí. baró de Viver, bon Pastor i la Berneda, que són tres línies diferents i que passen pel mig del polígon, que havia d'augmentar la freqüència, sobretot tenint en compte que les hores de, de, de començar i de plegar dels treballadors de la zona, uh -huh. i això tampoc ho ha, tenit, ha tingut en compte. És dir que tot el que era el tema del transport Pràcticament no ha posat res a part del, de l'estudi aquest dels carrers vigis per tot el districte. Molt, uh -huh. molt genèric i, po i poca substància. No? Yeah. I li van recordar que fa, fa dos dies la Unió uh -huh. Europea li ha, de no, li ha denegat la pròrroga que va demanar per l'Ajuntament de Barcelona del, del tema de la contaminació. Uh -huh. uh, a veure... El, la, Unió europea, la Barcelona no compleix amb, amb la normativa europea en quant a diògic de nitrogen, que uh -huh. diu que han de ser 40 micrograms i a Barcelona sobrepassen els 50. No. I aquesta pòrroga no se la donen perquè la Unió Europea diu precisament que ha de veure que hi hagi un esforç Uh -huh. i que hi hagi un plan realista per complir-lo. I l'Ajuntament no ha presentat aquest esforç i no ha presentat el plan re realista per, per uh -huh. complir-lo. I això uh -huh. és molt preocupant, és molt uh -huh. preocupant. I a més a més que el PAN no posi res del transport i de la mobilitat em sembla un dels punts més uh -huh. problemàtics i més febles del, de la proposta del districte. Uh -huh. Esclar, perquè es van eliminant al seu dia dues línies d'autobús, la B-22 sí, i la 35 el 35 a nosaltres no passaven pel barri, passaven per Sant Andreu, però sí, és veritat, és dos. Allí hi havia eh, intervencions de veïns que li van recordar que el tema aquest i també li van preguntar, li van fer una pregunta, de eh, si era veritat que traien el 73%. Clar, perquè com ha començat amb el tema aquest del, de la, del pla ortogonal, de la xarxa ortogonal dels autobusos, uh -huh. doncs, clar, a les noves línies t'hauran altres. I aquí, okay. um, bé, el tema del 73 per nosaltres és d'un dels autobusos més, més importants que tenim. Uh -huh. I el regidor m'assegura que no. Però, clar, no va quedar massa, va, de... massa, massa satisfeix, perquè... Uh -huh. Això dependrà molt de la red ortogonal i estarem molt a la guai. Uh -huh. Si ella assegura que no, esperem que després compleixi i digui uh -huh. que el 73 continuarà uh, independentment de que uh -huh. es faci la, la nova xarxa ortogonal. Perquè el 73 es connecta amb els hospitals, amb uh -huh. els hospitals eh, sobretot amb la Vall d'Hebron, que per nosaltres és fonamental. Uh -huh. O sigui, s'haurà d'insistir en el tema perquè, evidentment, doncs la la mobilitat dels veïns que puguin anar d'una banda a l'altra i sobretot eh, eh, doncs el que són els serveis sanitaris, no? Sí, sí, sí fonamental. fonamental. Uh -huh. I del polígon del Bon Pastor es va dir alguna cosa? Sí, ell va comentar l'interès que té el districte i estem treballant amb això per, per activar el polígon uh -huh. i també es va parlar del tema d'educació de i de la tercera fase de les cases barates com a, a temes més més punyents, és a dir sí, per... el tema de l'educació, al eh, PAT hi ha ja la proposta de, de fer un, un, uh -huh. uns grups de Pcui a l'escola Ver Bo... a l'escola Colón. Uh -huh. I parlava en general d'un centre de formació professional que no concretava on. Uh -huh. Llavors nosaltres estem d'acord que al Colon posin Pecuis, però són per gent que ha fracassat de l'ESO uh -huh. i que si això no va acompanyat d'una formació professional potent, doncs que no tenia gaire sentit perquè contribueix més a enfonsar una escola. És dir, que uh -huh. Si, si l'oferta que tu poses a aquesta escola eh, sempre és per gent eh, que va al fracàs i no li dones una oportunitat important, no? una, uh -huh. un, una oferta sí. important per sortir d'aquest forat, Malament. Llavors, eh, nosaltres havíem escoltat al regidor que el, que el centre de formació professional, com a idea, podia ser la, els terrenys de la Mercedes-Benz. Llavors, allà el que li deiem nosaltres és dir, com és que tenim el Colón, que és una escola pública, i terrenys del, del, del, del voltant que estan dins del, del, del pla de, reform, de remodelació de les cases barates i que són públics, Uh -huh. i que té terreny ahir, un espai enorme per fer formació professional, no considerava fer el centre de formació professional ahir. Claro. I també hi ha un altre terreny públic, que està al carrer Potosí, tocant a les, a les vies del tren, uh -huh. que són uns terrenys que el, que el senyor Llaurador havia demanat a l'Ajuntament, que eren seus, però que al mes de juliol de l'any passat el jutjar va dir ja definitivament que allò era públic, que era de l'Ajuntament. Allí hi eren uns terrenys morts de risa, fins fa quatre dies ple d'herbes fins allà dalt, amb un gent que, que, que té tendes de càmping per allà ah, sí. i un hort i l'Ajuntament ho té abandonat. És dir, tenint uns terrenys allà públics per fer el centre de formació professional, no sé com se li acudia la idea de fer-ho a la Mercedes-Benz, que és una zona totalment privada i que s'hauria de negociar amb els propietaris per poder fer allí una actuació pública, clar, perquè allò no és públic. Clar, s'haurien d'aprofitar els espais, no? Sí, ten... oh. també li van dir el tema del, de l'escola d'adults, que no, no havia recollit el PAD, que uh -huh. el consorci havia dit que aniria a la, als baixos de la tercera fase, uh -huh. no, no, no ho tenia en compte, s'ho va apuntar, Uh -huh. Ja li havíem escrit a les cinquanta cartes, però no sé si, si li va passar per alt. I després li va dir que la forma de potenciar les escoles no era retallant mestres de les escoles públiques. Uh -huh. Li va dir al Bernardat Boyle han tret dos profes a aquest curs uh -huh. i sí. mig méss del que era un uh -huh. altre mig profe que era, que se dedicava al tema de l'acolliment. La, Uh -huh. dels alumnes nous, i mig, pro, mig profemes que contractaven per tot el que és el tema de, de convivència, de comportament, als uh -huh. espais comuns del, de l'escola... Uh -huh. Clar, amb, que... el de, amb el tema de l'escola es van recollir signatures en defensa de l'educació pública, això, en el seu moment. Sí. sí, no, però és que la Generalitat fins fa quatre dies no ha confirmat les plantilles pel curs vinent. I ha estat esperant a finals del juliol per concretar-les. Eh? Llavors, el... el, el, el el Bernat Bolíl s'hi han tret dos processos i mig i mig més que ells contractaven per això del comportament. I el regidor no va dir res si faria alguna cosa al Consorci, perquè clar, al Consorci d'Educació està la Generalitat, però també està l'Ajuntament. I l'Ajuntament també ha de dir coses allà. Vull dir que, si vol, el senyor Blasi pot dir coses. No es va comprometre a dir res, eh, tampoc. Clar, si han de començar les classes al setembre, saber com està la situació ara mateix. Clar. Ja, la, la gent del de l'escola ja ho ha dit al, al consorci, però el consorci els ha dit que que no, que no, que hi no, ja ha la retallada i punto pelota. I lo de les cases barates? Lo de les cases barates en la tercera fase va, va venir també va, el gerent del patronat municipal de l'habitatge i va estar explicant totes les gestions que havíem fet. Nosaltres eh, fins ara amb el patronat de l'habitatge hem, hem vist que les gestions que s'han esforçat en buscar el finançament, que tot, el, tot el que set el traspàs ha fet d'una forma clara, les educacions han sigut públiques, notari... Molt bé, vull dir, molt transparent i molt clar els favoritismes de qualsevol tipus, que això és, és el que ens agrada, que no hi hagi favoritismes de ningun tipus i que tothom tingui les, les mateixes... Molt bé, fins ara, no? Uh -huh. El tema és que el... el el gerent del patronat arriba on arriba. Que, uh, hi ha un tema de finançament que era l'ICO, que era el crèdit que els havia de donar per fer les, els habitatges de lloguer, que, que l'ICO s'ha negat a donar crèdits per a habitatges, no, no donar a ningú de tota Espanya pels crèdits aquests. Llavors nosaltres el, el que li havíem demanat al, a l'Ajuntament és que l'alcalde, Uh -huh. i, el, sí. i, el, i el regidor i l'alcalde es movesin ells per aconseguir aquests diners que faltaven. És dir, si el gerent arriba o no arriba, l'alcalde pot arribar més a dalt. Uh -huh. I li havien demanat, si hi ha temps, que vagi on hagi d'anar i busquei crèdit on sigui. Dir, si no li dona l'ICO, doncs hi han bancs, hi ha eh, la Caixa, el Santander, el BBVA, qui sigui, no?, que el belluguis, eh, faci un esforç en, en buscar aquest crèdit. I també li van demanar allí que sabem que altres barris l'Ajuntament ha avançat els diners per fer remodelacions de barris. I que li demanàvem que l'Ajuntament, l'alcalde, avancés els diners al patronat, que també és Ajuntament, uh -huh, sí. perquè després el patronat és, és un crèdit, és un, no és un diner que, que no ha de tornar. al patronat ha de tornar aquest diner. Sí. Doncs és igual que es torni a l'ICO que si es torni al senyor Trias, uh -huh. perquè són de la, dir, no, no, els diners no se se'ls a un estrany, se'ls dona el uh -huh. mateix Ajuntament perquè pugui tirar cap davant un projecte uh -huh. que està a meitat fer i que la gent està patint perquè cada vegada allò queda més cutre i eh, la situació de la gent que viu allà és, és una mica ja Clar, desesperant. No? De S'està endarrerint molt el que és l'inici d'aquesta tercera fase. Uh -huh. Sí, sí. I, el Sr. Blassin no va dir que aniria a, bueno, va assumir que ells no, no, no que feran l'esforç, però que no uh -huh. vaya, que feran l'esforç, però això ja ens ho havia dit la, la, la, el mes passat quan vam anar, a, a entregar-li dues dues mil signatures de li que comencés la tercera fase, vull dir que uh -huh. no, hem, no, hem, no hem avançat res, el que sabem és que el Sr. i van dir allí que el Sr. Trías s'en van a la Xina i a Hong Kong concretament a parlar per l'ampliació sí. del port i del nou i del nou barri que vol fer el Murrot sí. uh -huh. que no vol cap partit del, ja li han dit els partits de l'Ajuntament cap partit, ni el PP, ni el Socialista ni iniciativa, ni l'Esquerra, ni el Ciutadà ni ningú vol anar a aquest barri només ells, i s'empenyen uh -huh. a buscar diners a, a Hong Kong per fer l'ampliació aquesta del port i d'això, i, i no es mou per, per un mig barri que té aquí enganxat. això una mica no acabàvem d'entendre què estava passant. No? Que, que nosaltres pensem que és una falta de voluntat, de voluntat del, de les màximes autoritats de l'Ajuntament de posar un en marxa. De posar Perquè en, marxa. en principi estava previst que a principis d'aquest de, any, del, del 2012, s'iniciés aquesta construcció. A això, a això. Sí, sí. I ara onz doncs, queda una mica així penjadíssim, penjadíssim, perquè no penjadíssim, dependrà Clar. de la voluntat de l'alcalde de que es mogui o que no es mogui en aquest sentit. Uh -huh. Clar, el que vosaltres reclameu, mhm, doncs evidentment és d'justícia, hostis, sí, sí, sí. Et demanen un esforç, sí, Estem sí. Un esforç és a dir, es col·diu, uh -huh. vostès el, el defensa la gent de Barcelona, eh? nosaltres som de Barcelona, uh -huh. és a dir, sí. no pot quedar una, una cosa a la meitat. Mhm. Uh -huh. eh? Clar, és o sigui, una cosa que havia de començar a principis d'any, ara es deixa la meitat, doncs aquí necessitaríem doncs, un, un esforç. Una empenta, no? una, sí, empenta sí. Una, una empenta que ja sobrepassa la capacitat de la gerència del patronat, que és una cosa que se'ls escapa, ells ja no poden, han arribat fins on poden, més mm. ja no poden, nosaltres ja ho entenem això, però hi ha més gent a l'Ajuntament de Barcelona, hi ha mm. més gent. Perquè potser podrien, clar, jo aquí tampoc no, no vull, però la idea seria que potser l'Ajuntament vulgui que els veïns canviïn de, de lloc on, on, on viuen i ens eh, intentar fer algun canvi, no? No sé. No, en principi no, no, no han dit res. El, el pas del carrer recull és que es farà la tercera fase, vull dir que la intenció mm. de l'Ajuntament els escrits, com a mínim, el que posa escrit és que es farà. El uh -huh. que passa és que no fa cap esforç perquè es faci, això és el problema. Uh -huh. el, el problema no és que, que, bueno, fins ara, eh? el, ells ho diuen que ho faran, el PAD està recollit, el tema és que no, no, no fan cap esforç o no fan l'esforç suficient que haurien de fer perquè això tiri endavant, uh -huh. que és el que els queixem. Uh -huh. En total, l'ICO eren 4 milions d'euros el que havia de posar l'ICO, a veure... Uh -huh i ja també hi havia d'ells que li deien els cultiuste, pel el, el circuit de Fórmula 1 del de de Montmeló poserà 5 milions cada any. Hmm. Mm, potser que d'aquests posar, donar, sí. que tenes una una parella de empreses, el Cipreste és 4 al patronat, que són mm. amics, vull dir, són de la mateixa casa, són, sí. són, són, són parents. Iguals el deixes un estrany i no el deixes a la família, d'això sí, no s'entén. No? Home, el que diu el patronat municipal de l'habitatge és que hi ha un problema de finançament... Clar, clar, que, sí, ell sí. No es, que des del patronat no es pot desencallar, però bueno, l'alcalde està per alguna cosa. Si sí, sí. ha anat a la Xina a fer coses, doncs també pot estar per aquí fent altres, no? I nosaltres el que demanem és això, que faci un esforç, i si no que posi els diners i quan se'ls aconsegueixi, doncs pues, bueno, ja els tindrà, però de moment que els posi que desencalli la situació, perquè sabem que altres barris l'Ajuntament no ha aconseguit finançament per fer segons que ha, les remodelacions okay. i s'ha compromès a, a, fer, a, posar, a avançar els diners. I mh, això és encara més, més punyent per nosaltres. I què passa? Que nosaltres... Eh, no són Barcelona, no som igual que els altres sí. barris. Uh -huh. sí. D'acord, doncs, Josep Maria Faldo, si vols afegir alguna cosa... No, així. perquè és, és que és molt llarg Clar. i... Uh -huh. eh, no sé. El que sí que sabem és que el, el proper Consell Extraordinari de Barri es realitzarà al setembre. Ho va dir el, el regidor, sí. I que a tractaria ver. de mobilitat. Sí, a veure què és el que diuen eh, respecte als autobusos, no? Que, sí, que la queden. xarxa ortogonal i com, com ens afecta, sí. Uh -huh. En general és una bona idea, però el, la diguem cal mirar molt com diuen els contractes la lletra petita, perquè clar després la, el Pla general de Barcelona és una cosa i després les coses més particulars de cada barc i les necessitats dels metges de les escoles de això és ja s'ha de respectar perquè si no malament sí sí. A més, que tots som veïns, no o sé. Sigui que... No vull dir, però hi ha coses generals de, de, mm, de, de ciutat sí. i que, mm. bé, però que després aquestes coses no han de privar que les altres funcionin. És dir, tu, pots pues, tenir en compte tota... Bé, mm. que la xarxa ortogonal a ens, ens sembla com a idea bona mm. i, i li semblava tothom, vull dir que no és una cosa que que nosaltres s'hagim inventat, que ja ve del, de la legislatura passada i de, de l'altra, inclús, que s'està parlant i s'està treballant. Eh, uh -huh. Bé, però després, a l'hora de concretar o a l'hora de fer-ho, doncs és això el que ens preocupa. És una mica com el tema, no, no sé si m'enrotllo molt, no, ja, sí. ja estem fora de programa o... Bé, bueno, ens quedan uns minuts, encara. Bé, bé, és com una mica com el tema del, de les urgències sanitàries, que uh -huh. ahir també comentàvem. Uh, a nosaltres es van treure les urgències sanitàries i a la Trinitat Bella també al sí. juliol de l'any passat. Uh -huh. perquè havien de fer la, el QUAP, aquest nou associació sanitària i tal i nosaltres li deiyan, vaé sí. fins que no feu el QUAP de aquest nou del soci sanitari i el posseguiment marcha, nos uh -huh. traeu les les, les les les urgències sanitàries. És a dir, nosaltres també hem contrà del QUAP, no, i em sembla bé que hi ha gent centres d'urgències intermedius per no col·lapsar els grans hospitals. Em sembla perfecta El que no em sembla perfecte és la manera de fer-ho. No em sembla perfecte que estem un any sense urgències eh, per, esperant que un dia a, a, posin en marxa l'altre. Això és una retallada pura i dura. Per uh exemple, -huh. els autobusos i ja em sembla bé la xarxa, però el que no em semblarà bé és que ens traguin el 73. <laughs> per <Entra>. exemple, <laughs> ens toca sí, la pera sí. i protestarem. Vull dir, m'entens? Sí, sí. Clar, després, com es fa, és important. És molt important. Clar. Uh -huh. D'acord, doncs, Josep Maria Faldo tindrem temps de parlar al mes de setembre a veure què és el que diuen sobre aquests temes i això, doncs, que passis un bon estiu Igualment i ens retrobem al setembre <ríe> Molta gràcies Vinga. a vosaltres, eh? Molt, gràcies, bon estiu Adeu, bon dia. Ah. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara anem a escoltar una mica de música i tornem Te vas a disfrutar muchas otras de chicas Que no llegan a tocar Y alguna menos difícil Que se entregar Cansar Fiesta en la playa Ponte de la ola Si quieres diversión Aquí llegó la hora De avión fuerte mañana Pero no me voy a ir El encanto de la playa Me voy a dejar aquí Bajo este cierre azul La solación siempre... Molt bé, doncs ja llegó el verano i nosaltres que també hem arribat aquí així, així que ho hem de deixar i el que farem ara mateix doncs, és repassar algunes de les activitats que hi ha preparades per, el, per les properes hores Comencem parlant de l'última nit de jazz a la plaça Massades Demà divendres es realitzarà l'última nit de jazz a la plaça Massades L'actuació serà a partir de les 9 de la nit de la mà de Sluppy Beats Organitza Centre Civil La Sagrera Col·labora a Escola BCN Fusió. Participa tallers de músics, un estiu per enamorar-te de la Sagrera. D'acord. Doncs el que hem de repassar també és conèixer els patis escolars oberts a Sant Andreu aquests dies. Ja sabeu que els patis estan oberts fins al dia 31 de juliol, és a dir, que teniu fins dimarts per poder portar els vostres nens, a les vostres nenes a aquestes escoles, al Segre i a Bernat de Boïm. Recordem l'adreça de l'Escola al Segre? sí. A L'escola segre és Costa Rica, número 26, entrada per plaça Hispano Suïssa i carrer Garcilaso. I l'horari és de diuns a diumenge de 5.30 de la tarda a 8.30 de la tarda i tancat del 10 al 12 de juliol. Exacte. I també hi ha l'altra escola per portar els nens i perquè s'ho passin bé els patis escolars. Hi a l'escola de Bernat de Boil, la qual doncs, fa un moment parlàvem amb el president... Bueno, amb alguns dels responsables de l'associació de veïns del barri del Bonpastor doncs aquesta escola està precisament al barri del Bonpastor, és l'escola Bernat de Buil que es troba al carrer Mollerosa número 1 i és oberta de dilluns a diumenge de 5 de la tarda a 8 del vespre les nenes i els nens que ja accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies patis escolars oberts al barri espai de lleure, educatiu i compartit doncs ara en diuen quants minuts queden per acabar el nostre programa de Buil Un i mig un doncs a veure si tenim temps de comentar-vos que la microspolició eh, Connecta't al Còmic doncs és, representa els treballs guanyadors i finalistes de la tercera beca Connecta't del Còmic 2012. Això és eh, fins a l'1 de setembre a l'àrea del Còmic, planta 1 de la Biblioteca Ignasi Iglesias Camp Fabra. I també pots rebre informació, si vols, d'aquesta quarta beca Carnet Jove Connecta't al Còmic 2012. Uh, ja hem d'anar tancant per tant donar les gràcies al Guillem Garcia que avui ha estat parlant avui ha estat a la locució i a la part tècnica sí. a la vegada aquí fent uns experiments i uns moviments de, doncs, per poder-ho coordinar tot i qui s'acomiada de tots vosaltres doncs en Jordi García ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda adeu-siau